A tizedik fejezet Ezek Noé fiainak, Szemnek, Kámnak és Jáfetnek a nemzetségei. Fiaik a vízözön után születtek. Jáfet fiai Gómer, Magog, Madaj, Javan, Dubál, Mesek és Tirasz. Gómer fiai Askenáz, Rifát és Togorma. Javan fiai pedig Elisa és Tarszisz, Kittim és Rodanim. Tőlük ágaztak ki a nemzetek szigetei régióikban, mindegyik a maga szerint, törzse és népei szerint. Kám fiai pedig Kús, Micraim, Put és Kánaán. Kús fiai Szeba, Havila, Szabata, Ráma és Szapteka. Ráma fiai Szeba és Dedán. Kús pedig nemzette Nimródot. Ő volt az első uralkodó a földön, és nagy vadász volt az úr előtt. Innen a szólás, nagy vadász az úr előtt, mint Nimród. Uralma kezdetben kiterjed Bábelra, Erekre, Akkádra és Halannéra, Szinneár földjén. Erről a földről indult el Asszíriába, és fölépítette Ninivét, Rehobot írt, és Kalahot, és Rezent is, Ninive és Kalah között. Ez nagy város. Micraim pedig nemzette a Ludimot, Anamimot, Leabimot, Neftoimot, Patrusimot, és Kaslukimot, és Kaftorimot, akiktől a filiszteusok származtak, Kánoán pedig nemzette Szídont, az első született, aztán hetet, továbbá a Jebuziták, Amoriták, Girgaziták, Hivviták, Arkiták és Siniták, Arvaditák, Zamariták és a Hamaditák. Ezek után terjedtek el a kananeusok népei. Kánoán határai Szídontól Gerár irányában, Gázáig terjedtek. Szodoma, Gomora, Adma és Ceboim irányában egészen lesáig. Ezek ám fiai, törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint. Szemnek, Héber összes fiai ősatjának, Jáfett idősebb testvérének is születtek fiai. Szemfiai Elám, asszúr, Arpakszád, Lúd és Arám. Arámfiói: Uc, Hull, Geter és Más. Arpakszád pedig nemzetes lakott, akitől ered Héber. Hébernek két fia született, az egyik neve Peleg, mivel az ő idejében osztották föl a földet, és a testvére neve Jogtán. Ez a jogtán nemzette Almodádot, Selefet, Hacarmavetet, Jeráhot, Hadorámot, usalt, Diklát, Obált, Abimaélt, Sebát, Ofírt, Havilát és Jobábot. Mindezek jogtán fiai, lakóhelyük Mesától Szefárig, a keleti hegységig terjedt. Ezek szemfiai, törzsük, nyelvük, Országuk és nemzetségük szerint. Ezek Noé fiainak családjai, törzseik és nemzetségük szerint. Belőlük ágaztak szét a nemzetek a földön, a vízözön után.